«І не пішли знищити парашутистів?» – сердити докоряв генерал, пропікаючи наскрізь есесіця гострими очима. Вундерліг був не радий, що похвалився тим, як на одному з айсаршських пунктів помітили парашути. Однак помітити діло одне, а піти вночі у ліс – зовсім інше. Та зараз сказати так грізному Шернеру, значить викликати гнів, від якого порятунку не жде. І гаупт-штормцюрер вирішив схитрувати. Незвичайним для Айсергів виявився той факт, що вони сприйняли літак за Юнкерс. або би літак транспортного типу, сумнів би всякі відпали. Але десант прилетів на бомбардувальнику. І де зараз, вивідувачі Баграм'яна і Єременка, мабуть, група пішла в інший лісовий масив. Саме тому наступного ранку команди СД, Айсергів і межа Теці не пішли в той ліс, куди впустились два парашути, трішки посміливішав гавк штурм фіоре. З 20-ї години 20 хвилин вечора до ранку можна пройти 30 кілометрів. Командуючий знову кивнув. «Дозвольте мені, генерале зауважити, що ВЛК зробив навпаки. Нікуди не пішов, а став працювати з цього трикутника», – показав Бундерліх на карту. «Ак їм не позичати», – невдоволено мовив Шернер. Ким послані вони? Генеральним штабом росіян? Прибалтійськими фронтами Єременка і Баграмяна? Уперше вони заслані в наш тил маршалом Говоровим це кадри Ленінградського фронту. І ваші давні знайомі, додав Шернер. Так точно трьох із семи ми вбили ще взимку, похвалився Вондерліх. Ви почали шпигунами Велка війну. Вам її закінчувати, галк шторм Так вам і закінчувати. Ні про яких вивідувачів під кулбігою, під носом нашого штабу. Я й чути більше не хочу все. Командуючи, натиснув кнопку дзвінка. З'явився черговий офіцер з букетом троянд. Кивіти він поставив у фарфорову вазу. Приготувати машину. Машини готові, чітко доповів офіцер. Дозвольте, мій генерале, іще вихопився в Треба посилити охорону із солдатами, озброєними фаустпатронами. А ви боягу «Галп галк сказав Шернер одягаючи білі рукавички. «Ви що, на фронті ніколи не були?» «Я турбуюсь про вашу безпеку», відповів Червоній Чубомберлєв. «Залиште при собі такі попередження. Їздити на фронт – мій обов'язок. Я повинен бачити своїх офіцерів і солдатів. Повинен дивитися вічі солдатам, бо Курляндія – остальна останній бастіон перед Фатерляндом. Я наказав боронити до останнього набою цей бастіон, цей поріг нашого дому. Пробачте, я сказав тільки звід, донести вам до останнього свого подиху, вистрінчився в вумерлі. На подвір'ї стояло кілька машин. Серед них а у Шернера, високий, підтягнутий, в чорному шкіриному пальці, генерал-полковник твердим кроком ішов до машини. За кілька метрів скинув кресла того бреля і схилив голову у покорі і відданості садівник. В руках метла. Шернер усміхнувся і кивнув головою, ніби дякував за троянди. Айспута прякола, назвавши у дієві пункти, куди збирався їхати.